Book 2 43 43 في حديقه im zoo هل هي حديقه الحيوان dort ist der zoo dort ist der zoo dort sind die giraffen dort sind die giraffen wo sind die bären wo sind die bären wo sind die elefanten wo sind die elefanten wo sind die schlangen wo sind die schlangen wo sind die löwen wo sind die löwen ich habe einen fotoapparat ich habe einenapparat video ich habe auch eine filmkamera ich habe auch eine filmkamera eine touchget batter wo ist eine batterie wo ist eine batterie wo sind die pinguine wo sind die pinguine Aina al Wo sind die Kängurus? Wo sind die Kängurus? Wo sind die Nashörner? Wo sind die Nashörner? al-miyāh? Wo ist eine Toilette? Wo ist eine Toilette? Hunāk maqha. Dort ist ein Kaffee. Dort ist ein Café. Dort ist ein Restaurant. Dort ist ein Restaurant. أين الجمال؟ Wo sind die Kamele? Wo sind die Kamele? أين الغوريلا والحمور الوحشية؟ wo sind die gorillas und die zebras wo sind die gorillas und die zebras wo sind die tiger und die krokodile wo sind die tiger und die krokodile